Romanța celor ce se vânt Se îngropă soarele Într-un nor, O, negrul nor, Ca și mormântul înșelătoarelor, Ce mor neplânse de amanților. Pe la ferestre plimbă vântul Tristețile sfârșitului de vară, În timp ce încârciuma murdară, Din strunele de aramă Cântul chitarelor își avântul. Iar pe la mese, rând pe rând, o ciată de amanți, artiști, toți neînțeleși și mari, toți crești își beau iubirea, fredonând romanța celor ce se vând.